žemlom, vraci i sestre. Evo, blagoslovom Božijim, a trudom arhimandrita Serafima i protosindjala Serafima i njegove duhovne zajednice prije manastiru Svete i živonačalne trojice u Ljuboviji, sabrali smo se večeras da okusimo od i njihovog truda i truda autora knjige koju večera se želimo da predstavimo i koliko je do nas promovišemo, proto Jereja Reja Aleksandra Torika e, knjige koja je privukla pažnju mnogima kojima danas knjiga teško da pažnju privlači i to je razlog više da i mi večeras odvojimo ovo vrijeme i, evo, s pomoć oca Serafima koji je stao s svojom zajednicom iz za prevode na srpski i evo trudi se koliko može da tu knjigu učini pristupačnom e, srpskom čitalcu. Sve je toči izvuk. Važno je E, naglasiti da danas nedostaje štiva ova knjiga pripada upravo toj vrsti knjiga ali nažalost njih nema mnogo koja može da premosti onaj nastavi vakum između ove generacije koja opet tradicijom i nasledjem pripada svetom pravoslavlju, međutim koja je zaboravila jezik crkve, jezik otaca. I došli smo do toga da naše svete oce ne samo više ne razumijemo, nego sve manje i poznajemo, onako imenom da ih nazovemo. Važno imati mobilni telefon i javljati se na svaki poziv i odgovarati na sve poruke. A evo ova knjiga daje mogućnost i zaista po daru Božijem da je otac Aleksandar uspio kao naš savremenik i kao onaj koji boga od istih boga si a koja je evo, milošću Božijom u crkvi uspio da zaliječi Do da tu nauku i tu terapiju i tu blagodatnu silu koja iseljuje predstavi na jedan vrlo jednostavan, pristupačan i razumnim način u ovim svojim knjigama u Flavijanu. Ja iskren da budem, što zbog svoje ujednosti, a što zbog nekih drugih obaveza, nisam uspio da pročitam sve ove knjige. Ali ono malo što sam našao u njima govori, jasno ukazuje da knjiga ima svoju vrijednost i da pripada ovom vremenu i da je odgovor na potrebe ove generacije. Zato iako naša crkva u riznici svojeg predanja čuva velike oce i velike sveštene knjige, veliku bogoslovsku istinu, nauku i misel. Ipak ove knjige imaju uslovno rečeno prednost u odnosu na velika osvarenje zbog toga što nam pomažu da upravo njima priđemo i u svoje vrijeme duhovno stasavši da učimo i od velikih otaca. Zato je uradujemo se i doveskoca Serafima i evo koliko je do nas i da uzmemo učešću u promociji ove knjige, vjerujući da će ona pomoći makar nekome od vas da priđe svetoj pravoclavnoj crkvi u ovim vremenima komplikovanim u vremenima gdje je sila Obmane sve jača, gdje se laž sve više izdaje za istinom i gdje je riječ svetih otaca riječ koji vapiju u pustinji besmisla. I glas koji čujemo u ovoj knjizi pripada onom vapijućem. Pa evo, čujmo ga i čujmo i riječ po knjizi oca ćerafima. A posle prešao na ovu knjigu, eh i nekoliko pjesama koje oti ćerafim eh pjeva na duhovnim sabranjima usprotno sa svojih duhovnih. Čo da ovo se održaje po rieku tih projekata nešto više reći će vam on sam. Oče da i Boga svojiti. Bolje vas našli. Pomaže Bog, braći i sestre. Da Gospod pomogla da sve ovo bude u slavu Boga. Evo, čuli ste oca Rafaela, imala je da uvodnu riječ, a ja sad da dodam da znači Pisac Aleksandar Torik i sveštenik napisao sedam knjiga od kojih su najpoznatija ova trilogija koja se zove Flavijan. Prva knjiga se zove samo Flavijan, druga život se nastavlja, a treća uspinjanje. Su, znači, ta trilogija Flavijan je najpoznatija od oca Torika. Međutim, i ostale knjige njegove su veoma značajne i e, i mi smo preveli još Ocrkovljenje, a sad se prevode Dimon i e, Rusak i ostaje još Salatila. Znači, sve dobili smo blagoslov od oca da sve te knjige prevedemo na naš jezik i da budu dostupne našim čitovcima. Ova trilogija Flavijan je kao jedna mala lestica napisana tako jednostavnim jezikom da tu nema nikakvih teških ni teoloških izraza, ni nešvatljivih reči, tako da je dostupna i razumljiva čitavcu 21. veka, koji nema vremena, što kaže otac, od mobilnih telefona i Facebookova i drugih obaveza, vrlo malo vrema ostaje za čitanje knjiga e pa ove su knjige napisane tako sa vrlo malo reči i a, vrlo a, hvatuju pažnju čitaca znači kad počnem čita možda se desi da pročita jednu tih knjige za dva sata a, tako a, one uzimaju pažnju i koncepcija kao i u, u svetom jevađenju znači, preko priča koje pisac nama govori preko sve glavnog ljunaka Aljoše koji je od jednog nezabožca i jednog produkta sovjetskog društva, kako je bilo slučim, e, u komunizmu, bezbožno, a, postaje e, jedan jako dobar vernik. Knjiga i kod nas došla, da kažemo slučajem, jedna e, naša sestra Svetlana koja je ruskinja i koja je dobila tu knjigu od nekoga na poklon, kada je pročitala, njen se život promenio, Ona udata za Srbina, živi kod nas i poželjala je da i mi dobijemo tu knjigu, da se mnogim našim, našim braći i sestrom život tako promeni. I to se tako stvarno i dešava. Od kako je došla knjiga, od kako je prevedena, stalno se javljaju ljudi kojima se život promenio kad su pročitali tu knjigu. Znači, u prvoj knjizi zaista a Alloša u svog starog školskog druga i sa kojim je bio i na studijama i koji je postao jeromonah a kasnije i, i vladika i su se čase sa saverom na neki način prvi putozbilnije dolazi u manastir dolazi u kontakt sa sa celkom sa, sa službama i polako, šta kažem, počinje da uči o tome i polako počne da se preobražava, dolazi do njegove prve ispovesti, koja je jako zanimljiva u toj prvoj knjizi Flavijanoj, i gde ga Flavijan, otac Flavijan, ispoveda preko mitarstava. I, tu, čitajući te, tu njegovu ispovest, i mi sami zaprašamo koliko stvari ima, koje mi uopšte ne i ne mislimo da su za ispovesti a kako neki, neki sveti oci kažu, ako su naši veliki gresi kao planina, a, a naši ti sitni gresi mogu biti kao himalaji, koje ne znamo i koje zavoravljamo, kad se nakupljaju, ako se čovek ne ispoveda, ako se ne, ne od crkve nikako treba, znači to je kao jedan teret koji stalno nosimo. to iz te ispovesti e, po ja sam izabrao jednu, on srebro ljubljem. Duogče doprosti da Aleksejevimo. Itarstvo srebro ljublja i trdičukam. Grešim sam v oči Flavijan in v tome sem grešem kada se pojavila možnost da se dobro zaradi, da se kupe fine stvari iz mene kako da je prvalo. E, Prostost sam gramziv na pare in na stvari. Sve u svemu pozamljivao sam ljudima, ali samo onima koji mogu da vrate. Sa tim nikad nisam omašivao. Irkim sam kupao finu garderobu, ali nikad toliko da bih je razmazio, nego tek toliko da kad izađe među ljude ne izgleda gore od drugih. Zatom sam sebi voljeno me ugađao. Odevao sam se po poslednjoj modi. Evo sat košta kao pola lade. Konjak samo sa geografskim poreklom odležan, nikako jeftiniji od stotine zelenih za flašu. Patikice, majice, samo firmirano, ništa sa bovljaka. Uzeti je od života najbolje koliko god se može, naravno, eto, to je bila moja deviza, dok me Bog sa onim džipom nije kaznio. Tri nedelja sam ga gario po gradu, osjećao da više ne pripadam običnim ljudima, Divio se tom džipu kao ženi dok ga nisu ukrali. Ma hvala Bogu, a možda sam isti stvarno mogao da se zaludim, da na kraju postanem okorela škrtica. Gospode, oprosti mi grešnjom. Biće, Bog će da oprosti Alekseju. <kuh> Zašto sam izabrao baš ovo? Zato što e, isto iz prve knjige na kraju, znači ispovesti, dolazi do dramatične ispovesti, o abortusima, jer Flavijan ga otac pita uh, o namitarstvu ubistava. On kaže nisam kriv tu, nikako. Međutim, on ga na abortuse i onda shvatajući što kaže da da je učestvo u tome uh, i da su to svire svirepa ubistava male dece koje ne mogu da se brane, on gubi svest <kuh> I dramatično se menja, menja se i kaja se u tom pogledu i kasnije spašava i svoju suprugu koju je ostavio, živeći modernim životom. I kasnije, kajući se za, za ta očedomorstvo koje su učinili, oni i žena usvajaju petro dece. Koliko je bilo očedomorstvova, toliko dece su usvojili. I to bi bila je jedna velika tema za razgovor jer kod nas što kaže mi u, na u po pitanju čedomorstva na idemo u dobrom pravcu znači još za vreme što kaže komunističkog režima bile manje čedomorstva nego danas znači mislim kao narod se u tom pogledu nego I pokazujemo veliko svoje neverovanje. To je sve povezano sa ovom verom u ekonomiju, sa ovim mahanjem. Znači, kad se čovjek zaludi i gleda stalno a, i televiziju i sve to što, što kaže, djavo da nas namami, onda počne da veruje u to. Znači, naš čovjek u principi veruje u ekonomiju a ne u gospoda i ne samo da se čine čedomovalstvo više nego ranije nego što ima sve više ljudi koji se ne odlučuju uopšte na brak i na porodicu čitavići pažljivo sveto pismo godinama nigde ništa nisam našao da piše o fakultetima ali gospod je rekao napunite zemlju Znači, davanje je blagoslo da kad se živi da se ljudi, žene udevuju i da rađaju djecu. I oni koji to rade u tom smislu, onda bar, bar su poslušni u tom smislu. Narodi kod nas koji ne znaju za Hrista, bolje slušaju ovu zapovest nego mi. I tako se i dešava da smo mi sad jedan narod koji nestaje jer oni se boje da učine čedomorstvo bojići se da će gospodin oduzme jedno živno dete. A čega smo se mi bojali kad je bilo, što kaže, čedomorstva i po 20 i po 30 u nekim porodicama? A nisu samo čedomorstva, znači ona koja su zapisana, nego i upotreba kontracepcije, znači to uopšte nije sprečavanje trudnoće, nego je to ubijanje već oformljenog ljudskog bića naročito znači koja je nosio koja je spiralu i tako dalje jedna spirala za godinu dana na prvi pet čednomorstava u proseku znači koja je, ko je sestra nosila spiralu deset godina, ona je imala petdeset abortuse stanac Kleopla je dao za jedan abortus petdeset godina kaznu da nema pričašća a je onda skidao, znači ako hoće da se kaje, iskreno da se moli svim molitvama, da ponedljakom čitakacis, da posti ponedljak, onda bi skinao nekoliko godina, pa ako je pristala opet na još neku vrstu, tako je dovodio tu kaznu na nekoliko, na pet, šest, sedam godina. Međutim, to kazna je o toga greha i na to da ne možemo da to ispričamo svešteniku i da on kaže dobro, to je davno bilo i ništa. Znači, mi treba ceroga života da se kajemo, ako se to dogodili u neznanju, treba da se kajemo celog života nadajući se da znači, će gospoda nam to oprosti za jedan, a ne za više. Naravno, I to pokazuje isto koliko smo daleko, što kaže, od svetoga pisma i od onoga svega, jer da smo čitali sveto pismo, bilo bi nam jasno da je dete živo od prvih dana, jer to ima, znači ima u svetom pismu kada prestita Bogorodica dolazi kod njeli savete, koja je bila trudna sa svetim Jovanem i koja je bio oko šest meseci star, a gospod je bio star samo nekoliko dana. U utrobi preste Bogorodice i sveti Jovan Hrstice je u utrobi jeli savjetno je zaigrao od radosti kad je osetio prisutstvo gospoda svoj. Znači, dete je živa od prvog dana začeća. Nas su nazovi na zove i tako dalje, da to dete oživi tek posto dva, tri meseca. I tako su mnogi ljudi a, u neznanju, što je pristupali olako A, svemu tome još jedan podatak da u carskoj Rusiji znači je bila strašna drastična kazna za abortuse koja je išla i do 20 godina Sibira u carskoj Rusiji za sve učesnike abortuse jedan od prvih zakona koje je dao a, u toj sovjetskoj Rusiji bio je slobodni abortus tako i kod nas posle rata uvedeno I to je jedan program za samouništenje. Nažalost, kad pogledamo, najviše abortusa zaista ima i kod Rusa i kod nas. Znači, to nam je podmetnuto da se sami uništamo i mi smo to vrlo poslušno izvršili. Znači, niko nam toliko nije pobio nas kao mi sami. Preko te, znači, preko tog greha. I zato što kaže i plače i sveti Sava i sveti Nikola i sveti Jave i Justini svi plače cela nebeska Srbija ali mi se nehajamo mi dalje idemo u tom i znači tu treba jedan značajan pomak da učinimo ako ne učinimo, onda gospod nema drugoga nego samo opet da odvoji kukulj od žita i opet da čuva svoje malostato. Znači, ako smo učestvovali u takvom grehu, treba sad da se borimo protiv toga greha. Treba da učimo decu našu nekim drugim kriterijom. Zašto se slep podržimo jednak te istog, te ekonomije i tog fakulteta? Kao važnje kod svega. Znači, današnju omladinu, kad predih pustimo na fakultete da studiruju u drugim gradovima, u tim godinama, znači, uh, oni upadaju u, u blud. I, poneko upadne i u taj grej. Znači, nije završio fakultet, rodiće ni se, se ljutiti, vrlo lako, onda, ako ostane u drugom stanju, vrlo lako se u da to dete, onda, se ne rodi. Da odluča da se ne rodi. I onda takva, tak takvi mladi ljudi počinju život sa, sa grehom bluda i ubistva. Poslije će znači, cijelo njihov život biti ispaštanje tih grehova, jer to su veliki i strašni greze. Postoji rešenje, znači zašto bi bio najveći kriterijum fakulteta? Zašto nisu naše bake bez fakulteta udavale i sa osamnest, i godina. Da nisu ljudi najsposobniji u tim godinama, znači i da stvore porodicu, i da, i da stvore sve što je za porodicu potrebno, to su baš te godine, od 20 do 30 godina. I zašto, ako mlad čovjek na fakultetu upozna dobru devu koju zavolije, zašto se ne bi oženio? ili makar velio. Znači ima postoji kod nas služba velitbe i služba, služba želitbe. Pa makar, ako nećemo baš da pravimo venčajnje, zašto se ne bi, eto to je moje moj razmišljanje, moj predlog, zašto se ne bi ponovo uvela ta služba velitbe kao posebna služba. Ona i jeste, tako da da. I da nije se tako i vrši vršila, nego je sad navika kada se vrši zajedno uz venčajnje. Jer na taj način da bi se pred Bogom obećali jedno drugome. I to je već neka druga situacija. Ili mnogi ljudi su se venčali, a pa nisu živjeli u grehu, pa su izrodili decu pa su i završili fakultet. Znači onaj ko je znači, okrenut ka tome i ko to želi i ko se trudi, on će to i učiniti. A ima ih mnogi koji su završili sad fakultete, pa posle iz, do, iz dosade, ja nemaju šta da rade. i drugi fakultet, pa još veće dosade, i postdiplomske, i sede kući i nemaju nikakav posla. E onda takvom čovjeku, a već je došlo do 40 godina, i tu je sad pitanje da li će moći da se rodi neko dete ili neće. Skoro svaki drugi par danas i ne može da ima decu pa ja da sam na, na mestu gospodin, uplašio bi se, uplašio bi se da, da ovakne, na ovakvom narodu dajem decu. Kad smo sposobni toliko decu pobijemo, onda mi se plašio da damo. Da. Znači sami smo provocijavali te, te situacije. I zato ja prlem, to sam što je pretvorio ovu jednu te, temu u jednu duhovnu temu, spavajući više tema iz, iz Flavijana da, da se mi zamislimo i, i da drugcije malo vaspitamo djeca ono što bilo dobro za 60. i 70. godine sad više ni, nema nikakve veze sa tim tada je možda i bilo obezbeđeno uz fakultet kad se završi da neko ima siguran posao i tako dalje danas to ništa ne znači ali ni danas, i onda, i uvek, one ljude sam video koji hoće da rade, oni su radili i tada i sada. Znači, ko hoće da radi, on će uvek da nađe nekog posla. Ne možemo da biramo danas poslove, sve je okrenuto protiv, protiv nas, ali čovjek, ako hoće, kucajte i tvoriće se, kaže gospod. Ako saostavimo na gospoda, onda će biti drug čin. Isto tako, mnogi e, ni ne znaju e, šta sve donosi, znači, venčanje u crkvi. A stalno, čitajući te, taj tekst, e, znači, koliko su ljudi u zabriju. Na venčanju se dobija blagoslo, na blagostanje, na venčanju se dobija na dukovečnost i na dobro potomstvo. A mi čekamo prvo da Napravimo blagostanje pa da se venčalo. A hoćemo da živimo u grehu i u mnogim gresima i onda normalno đavo može da nas putava u sve u tome. I da ne napravimo to blagostajanje. A drugo, ako ljudi žive u tim vezama dugotrajnim, nekrat po deset godina, znači i onda se džavo na kraju te veze da, da prekine i ljudi će biti kao opustošani je teško čovjeku posle deset godina života sa nekim da se prilagodi na nešto drugo treba mu više godina da se odveže od te veze pa tek onda da nam da može dobro da gleda pa da, da uradi nešto drugo a drugo znači gospod je dao baš brak kao jedno čurstvo zajednice za račenje dence i rekao je ono što Bog sastoji čovjek da ne rastavlja i da se onda dvoje jedno telo. Znači, ne može čovjek da bude jedno telo sa deset, ili ako se veže sa bludnicom, sa, sa stotinama i hiljadama. Nije to tako Gospod nama dao. Međutim, pošto svi tako žive okolo, to se tako nekako olako prihvata, a ne ono što nas uči Gospod, što nas či svetopismo. E pa, moj apel je da se tu uh, okrenemo i zato i ove knjige i prevodimo i zato ih i promovišemo zato što u njima na taj jednostavan način kroz te priče dolazimo do suštine do suštinskih rešenja i u njima se budi nada i jača vera zato smo pristupili i ovim našim pesmama znači koje je monah Simon napisao u knjizi koja se zove monaška brojanica Jer i one isto to znači činem. Znači na jednom duhovnom nivou one u nama vude nadu i jače i veru. I daju nam radost. Svuda oko nas je neka, nekaka žalost, nekaka patnja što sad ta ekonomija propada. A možda Gospod baš namerno i dopušta da propada jer mi smo toliko to, toliko više verujemo u ekonomiju nego u njega da onda možda hoće Gospod da uništi i ono da vidi ko stvarno ko će stvarno da veruje eto to je bila sad moja neka i tema i, i reč za večeras ako hoćete možete i neka pitanja postavite na tu temu koji govori i o djelovanju Svete Gore atonske da. na onoga ko prilezi crkvi sa intimiznačaj Svete Gore i Svete Gorskog predanja za naš život da treća knjiga Flavijana je cela posvećena svetoj Gori i zaista i kroz te priče i kroz likove koje se tu pojavljuju i kroz uh, uh, detaljne opise I na izled lajne važnijih koji se tu pojavljaju, može da se dočara Sveta Gora i onima koji ne mogu da odu i koji nikad nisu bili. Ali već, što kaže, kroz knjige, kad god se otišao na Svetu Goru, desilo se nešto pozitivno. Znači... Već u prvom susedcu sa Svetom Gorom i sa manastirom sveto Pantelemona i sa mlinom starca Siluana a, dolazi do, do uspostavljanja molitve kod Aljoše. I kada je izašla sa Svete Gore, onda kada je počeo da, da misli ili da osjeća uticaje sveta ili da osuđuje i tako dalje, izgubila se ta molitva. Znači, u trećoj knjizi koja se i zove onda polako se, znači, a, kroz te priče ko se dešavaju na Svetoj gori, a, učimo se i mi kako možemo da se uzdignemo. Onako kako nas svi sveti oci uče i, i, i, i otac Karelin i otac Lazara Bašidze i svi drugi koji, i, i naš Ladika Nikola i Jave Justin, Dači svi sina soni uče da mi treba da dosadimo Gospodu a, molitvom. Molitvom i našim pokajanjem. Svako od nas ima svog mrtvaca. I znači, ako ćemo mi dosadimo Gospodu istinski svojim pokajanjem i svojim molitvom našim mrtvacima da živi. A pa ćemo onda moći možda i drugim mrtvacima da da pomognemo. A ovako, dok, dok, smo, dok imamo svog mrtvaca, ako smo mi mnogo osvrćeno na tuđe mrtvace, ništa nećemo učiniti. Znači, kroz post, kroz molitvu, kroz učenje da ne osuđujemo, kroz dodir sa Svetom Gorom, koja je sva prožeta, što je čak i vazduh drugčiji, zaista drugčiji na Svetom Gori. I, I kad čovjek dođe tamo, molitva sama slizi uh, uh, kao bez otpora kad smo u društvu bezbržnih ljudi ako čovjek počne da proba da se moli to je kao da ima otpor jer se naše misli taru o misli drugih međutim kad dođemo na neko mesto ispunjeno molitvo svi su oduševljeni svi kažu kako je šelep osjećao je veliki mir i čim poče da se mole odmah ta molitva ide nekako i bez otvora. E pa tako jedno mesto je baš Sveta Gora namoljena godinama molitvama velikog broja monaha koji se trude da zadrže da zadrže taj e, tu najveću nauku nad naukama a to je znači, da, da se pustimo da bude molitva u našem srcu tu nas javaj najviše porobljava zato što ako čovek nije u molitvi kako nam gospodi kaže u svetom pismu, molite se da ne padnete u napast molite se stalno nije gospod neku samom o nego svima i čim mi pustimo našom slobodnim, našim, stalno proizvodi misli, srce stalno proizvodi osjećanja Djavo je tu da predlaže razne stvari ne, iz naše prošlosti pomoću slika i asociacija iz grehova koje smo činili. i mi ako ne znamo za to i ako ne umemo da se borimo, nasledamo znači nasledamo to i stalno smo žrtve e tu nam najviše možemo moliti da pomovi jer kad mi izgovoramo stavno ime gospodnje, ono tera od nas demonja. Isto tako i sve ta tajna pričešća. Znači, čovjek kad se pričesti ako se zaista uh, živi hrišćanski ako treba i ako se dostojno pričešće, odnosno priprema kako treba, onda, onda demoni u njemu vide samog Hrista i beže od takoga čovjeka. Čovjek koji se jako redko pričešćuje, onda je uh, on onda demoni dođu blizu i šapućemo ih hoće da ga odvedu tamo gde oni hoće i čovek polako gubi snagu znači, ne može da se u ovakvom svetu opire zlu treba da bude zaista svet čovjek da bi mogao da izdrži dugo vremena bez svete tajne znači tako na, na svetu gori se tako živi znači, ponedeljak je dan a, koji se posti znači utorak se Veći dan pričesti, onih koji, koji imaju blavost u sredu se posti, u četvrtak se opet pričestaju, u petak se posti, u subotu se opet pričestaju. Pa se u subotu uveče isto posti na vodi, pa se i u nedelju. Znači, ljudi pričestaju. Ali oni žive takvim životom, znači, kako je lepo rekao vladikani Kanor, čovek koji se dobro priprema, onda kad se pričešćuje, onda mu je Gospod sve bliži, onda mu je ta sveta tajna sve jasnija, ali koji se ne priprema kako treba, a pričešćuje se, onda mu je to sve dalje. Znači, tamo tajna postaje sve veća tajna. Znači, treba imati tu neku meru i to neko treba da prati vašu dušu i da, da, da vam pomogne u tome. Ne treba da budemo samovoljni nego da radimo po blagoslovu pa blao vašeg parohijskog svešanika i nekog prati vašu dušu. Zanimljiva je isto priča a, o propasti Svete Gore, jer a, glavni junak Aljoša doživljava da guede zmija i u tom košmaru kada je protiv otrov, on doživljava a, propast Svete Gore, nakon kako su sveti oci to predstavili da će ikona ići na Ibarsko otići kao što je i došla po moru i da posle toga da će svakakako stvari se dešavati loše na Svetogoriju se pustiti tamo ovo, i žene i da će se dešavati greši razni tako dalje i da će onda ona da potone. Međutim ima i predivno obećanje posle toga i to je i lepota i snaga ovih knjiga otac nas podsjeća na, na proroka Jonu i onu i na Ninivu i Niniv je bilo obećano znači da će biti uništena međutim narod se pokaja gorgo se pokaja Ninivi i narod i, i stoka i car i svi znači i onda je gospod nije uništio Ninivu znači mi Od nas zavisi ta budućnost koju, koju privlatimo. Znači, i ovaj gospod može da odloži neko tako zlo rešenje, ako se većina nas kaja. Moje savjec koji mogu da ide na Svetogor, da, da koji nisu još bili, da odriš to prea. mojim roditeljima, da sad ne savjetju više decu to, tako da je to najvažnije da se zaveše fakulteti i tako da je mnogo je važnije osnovati porodicom. I uopšte mi smo narod koji će nestati za 20-30 godina na ovim predeljima će živjeti onda neki drugi narodi ako se mi sada ne, ne opametimo i ne počnemo drugčije da razmišljamo. Znači, I još ena stvar tamo kaže, znači, ako ste, pošto ste čisti ušli u brak, onda idu svi ti blagoslovi, onda će, kaže gospod, da vam da više nego što vam treba, pa i drugima mene pomažu ti, tako da I apelujem i na sveštenstvo, i na, kad dođu ljudi mladih hoće da se venčaju, ja insistiram da se onda, ispovede životno, znači, ako nisu već napravljeni, naprave životnu ispovest, da vidimo gde su grešili, da dobiju kazne, kojima će da se očiste, pa kad se to sve završi, tek onda da idemo na da se pričeste, i da se onda venčaju. Obavezno znači da se pričeste, i da se venčaju, e onda taj tekst ima nekog smisla. Jer kaže, pošto ste čisti, pušti u braku. Kako smo ušli učisti, ako mi ništa nismo pitali ljude koji se venčavaju? A svako ima, pa ne znam koliko veza i, i ko zna kakvih grehova je pre e Kad se tako to venča, bez obzira što smo se venčali u crkvi i dobili anđela čuvara, opet, znači kad uzburka satana sve te grehe naše počne da nam naplaćuje, onda dolazi do svađa i do razvoda i tako da, i, i mnogi brakovi propade. Jer onda to nije kuća na kamenu. Kuća na kamenu je samo ako je na Hristu, znači ako smo mi se očistili od greha, treba da se trudimo da najbolje bi bilo da, će, da se živi bez greha do braka. Tako se je živjelo i naše bake su tako živjela. I to je bila sramota. Znači nije moglo da se ni uda žena ako se supostavilo da nije bila znači čista pre braka bila bi samota i bi da i vratio bi je mladđa ženjak njenim roditeljima. Poslije danas je se obrnuto. Obrnuto su vrijednosti. Znači danas se smatra da je to nek, neka neka gluda ili aj ovaj, zaostala osoba i takojdanje koja je takva ali kod gospoda su drugčih kriterijima. Znači, to je to što mi treba da, da vratimo znači, i da tako učimo svojih decom. I da ih učimo da u tim godinama a, je najvažnije da se a, i venčavaju i da stvaraju porodicu i onda ne bi bilo teško da se rodi po petro, po šestro, po, po desetro dece kako bi bilo. Ima i sad primjera, ima divnih primjera da su ljudi a, blagosloveni od gospoda i u veri da, da s takoj žive koliko im gospod dao dece to je jedino ispravno gospodi je i dao i brak i dao je taj telesni odnos samo radi rađenim decem pravi hrišanski brak to je jedan svešnik koji ima imao dvanestoro dece što kaže dvanest puta se je poznao svoju suprugu i, i to je to Daleko smo mi danas od toga, jer smo se napunili mnogim glupostima, gledajući sve što ne treba. I, nažalosti, kad mi gledamo, ako gleda se u kući nešto, neki lošiti film, i to sve deluje i na nas i na našu decu. Džaba nema što smo osvetili kuću i što idemo u crku, ako se pogleda jedan taj loš film, onda legioni demona i po našim domovima.